فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita memasuki bab baru dari kitab kita syarah kitab tauhid qala al-imamu al-bukhari rahimahullah taala bab qaulillahi taala huwa yuhadhzirukumullahu nafsah wa qawli dzal dzikru ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi Bapak firman Allah Ta'ala Yuhadzirukumullahu nafsa Apa makna yuhadzirukumullahu nafsa? Eh? Dan Allah Memberikan tahdir Terhadap kalian Tentang dirinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya hamba-hambanya memiliki kewaspadaan terkait dengan bahwasanya Allah itu memiliki perbuatan, memiliki sifat, memiliki ancaman dan yang semisalnya memiliki janji terhadap hamba-hambanya memiliki ancaman waatul wa'id dan yang diambil faedah dari ayat ini adalah bahwasannya Allah disifat dengan sifat apa? Lahu nafsun. Allah memiliki jiwa. Allah memiliki jiwa. Allah memiliki zat. Kemarin Allah memiliki zat. Sekarang penetapan bahwasannya Allah memiliki jiwa. Dan siwa Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasannya seperti dengan pembahasan Datnya Allah Makhluknya Mereka dikatakan oleh Allah Bahawasanya memiliki zat Secara fitrah kita dan akal kita dan fakta kita Kita memiliki fata bahawasanya Kita semuanya memiliki zat Allah juga memiliki zat Dan telah lewat bahawasanya Datnya Allah, dat yang musamma Dat yang diberi nama dat Laha Al-Asma Walaha sifat Bagi datnya Allah memiliki nama-nama Dan baginya Juga memiliki sifat-sifat Di sini juga ditetapkan, Allah memiliki jiwa Dan telah kita lewati bahwasannya Jiwa yang kita tetapkan bagi Allah sesuai dengan Nas Al-Quran saudara lafad yang dalam ayat ini Jiwa yang tak serupa dengan semua jiwa. Jiwa yang tak serupa dengan semua jiwa. Namanya saja sama. Sama-sama bernama jiwa. Baik yang punya makhluk atau punya Allah, tapi hakikat dan keibiyahnya tidak sama. Kenapa? Karena laisa kami selihi Karena Allah juga mengabarkan walam wala yakulahu kufuan ahad. Tak pernah. Ada bagi Allah sepadan. Tidak ada seorang pun yang sepadan dengan Allah Subhanahu Lam yakullahu Kullahu. Lamiyakun tak pernah ada baginya sepadan. Nah, seorang pun tidak ada yang menyepadani Allah dalam sifat dan dalam dadanya. Sifat filia dan sifat dadia, ikhtira, ikhtiyaria. Demikian juga masalah nafas. Lana ya anfos walahu nafsun, melilahi nafsun. Kita memiliki jiwa-jiwa dan Allah memiliki jiwa. Ini yang diinginkan di sini oleh Mabukori dengan membawakan ayat ini adalah penetapan jiwa bagi Allah subhanahu wa Tetapkan tanpa tamsil, tanpa tahrif, tanpa taqwil, tanpa penyirupaan, tanpa tasbih. Wakolillahi jalla dikerhu dan firman Allah jalla dikerhu jalla ini file dikeru ini failnya ya ini yang maha tinggi penyebutannya yang maha besar penyebutannya jalla dikerhu yang maha besar penyebutannya kepada Allah ya dat yang disebutkan dengan kebesaran jalla dikerhu Yaitu apa? Ma'akum penyebutannya. Taklamu ma'afi nafsi wala'aklamu ma'afi nafsi. Taklamu ma'afi nafsi. Siapa yang berkata ini? Ikayaan koliman? Isa alaih. Alaih salam. Engkau mengetahui, ya Allah, apa yang ada dalam jiwaku. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu. Ini kalau dari kalangan para muawwila dan muatila ayat ini maunya dicakar-cakar jangan sampai ada penonohan ayat ini. Bahkan Isa dituduh bahwasanya menyerupakan Allah dengan dirinya. Kenapa kerana taklamu maafin nafsiku, walaklamu maafin nafsi. Engkau ya Allah mengatu apa yang ada dalam jiwaku dan aku tidak mengatu apa yang ada dalam jiwaMu. Jadi, isa meratapkan jiwa bagi Allah sebagaimana juga menetapkan jiwa bagi diri dirinya. Dari kalangan Musabbiha dan Muattila, maunya mereka jangan ada ayat yang seperti ini, maunya ditutupi gini, bila dibaca dalam Al Quran itu, dilangkai. Ya kan? Maunya arahkan ke mana? Karena mereka tidak mampu untuk Menutupi ayat Al Quran nggak mau untuk menghapusnya, maka caranya apa? Dihapus dilalanya. Makom, alul beda ini karena nggak mampu untuk menghapus ayat Al Quran karena Allah telah menjaganya. Maunya apa? Biar manusia ini tidak memiliki keyakinan yang benar, maka dilalanya dipelintir di atakan kepada makna yang lain sehingga tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tidak sesuai dengan apa yang terlaparkan dalam Al-Quran. Mampu maka dikatakan oleh mereka istawa dengan ista'ula. Kalau dibuang dalam Al-Quran maka mampu membuangnya, berkenaan mau dibuang, ya kan? Atau bikin kura sendiri gitu, mau cetak dengan sendiri. Sumastaula al-Arsil, enggak laku qurannya Ya, toh. Tapi ya tidak seperti itu, semesta wala tapi apa? Kemudian ditafsirkan, dibelintir, ditakwil, ditahrif dengan apa yang mereka inginkan semwastaula. Istawa namanya istaula. Ya kan? Seperti mamana akan tasdali ma khalaqtu biyadaya. Allah pernah berkata tentang iblis. Ya wa iblis Supaya engkau mengkau wajiblah untuk sujud pada yang telah ciptakan dengan kedua tangan. Bu. Kalau dihapus dari Al-Quran mereka tak mampu menghapusnya. Karena kalau dihapus mencedak dengan makna yang dengan laporan yang lain mereka agak laku Al-Quran Al qurannya Sehingga wah supaya laku di pelintir. Biarkan laporan seperti itu tapi apa diganti maknanya dengan makna yang lain. Itulah kelakuannya berbeza. Al-Ululah itu begitu kalau tidak mampu untuk membuang hadis ataupun ayat. Ya kan? Ya tetap disampaikan kepada kaum muslimin ayatnya. Tapi nanti pemahamannya dipasarkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan sesuai dengan awal nafsu yang mereka punyai. Seperti apa? Organisasi. Ayatnya apa? Waktasimu bihbilillahi jami' awalatafarruku. Kalau keluar kemarin organisasi maka? Tafarruku. Kalau meninggalkan organisasi berarti, berarti apa? Memecah belah, menyempal katanya. Padahal dia sendiri telah membuat sempalan sebelum orang lain keluar dari organisasinya. Karena pembentukan organisasi terus sem sempalan. Nah, kenapa? Karena organisasi dibentuk untuk fanatik terhadap organisasi tersebut. Organisasi A anggotanya dikasih KTA. A ah, semuanya, tidak asalat pun yang penting punya kata ayo ah, ya tetap bab follow, wala, ada loyalitas jalan. Walaupun dia alutak kuat selama tidak termasuk organisasi tidak punya gak punya kata A hanya tidak punya kata A maka diratakan apa? Warok kebencian. Nah, itu namanya apa? Organisasi takut menetawakit. Nak um? Kerduh sampai takut. Togut yang ada di muka bumi ini yang dikatakan saya mengambil jutaan togut itu tandaranya. <tuh> Abang, nah. maka perhatikan itu aluludzah Alu seperti itu. Kalau tidak mampu untuk menghapus ayat ini maka dihapus tilalanya. Di Taib. Hmm. قال ابن بخار احمد تعالى الحديث برقم 433 حتى سنه عمر بن حفص بني غيات حتى سنه ابي يعني حفص حتى سنه الهمس عن سجين عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من احد اغير من الله من اجل ذلك Fa ma hayadin ahabba illahi almadh hu min Allah. Yani hadis dari Abdullah. Sallallahu alaihi wa sallam, betul nama Said. yang bisa memberikan faedah. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Umi Abdin Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau Nabi bersabda, "Ma min ahadin. Aghyaru tidak ada seorang pun yang lebih semburu daripada Allah <tuh> dikarenakan itu Allah mengharamkan beberapa perkara yang dikatakan bahwa kekejian-kekejian dan tidak ada seorang pun yang lebih mencintai pujian tidak ada seorang pun yang pujian itu lebih dicintai kepadanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah cinta dipuji. Allah cinta dipuji maka kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa. Celakalah kita lewati terpenjelasan dari bin Bas. <tuh> Jadi di sini Allah mau subbun bi annahu bi annahu Allah melihat kecemburuan Allah memiliki kecemburuan mamin mamin akhir akhir zaman Allah. Allah memiliki sifat kecemburuan dan kecemburunya Allah tidak serupa dengan kecemburuan hambanya. Sama-sama memiliki kecemburuan tapi beda hakikat beda keifia. Maklum. Dan juga Allah mahu memiliki kecintaan. kecintaan kita dengan sen Allah adalah beda. Sama-sama memiliki sifat kecintaan tapi beda tentang hakikat kecintaan yang ada pada diri kita dan kecintaan yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. ini yang diinginkan dalam hadis ini insyaallah tentang isbat kecemburuan bagi Allah dan isbat bahwasanya Allah memiliki sifat mahabbah, kecintaan <tuh> ada siang kedua berakam sabal warbame warba hadasan abdan abdanu ini adalah ramah nalif dan dan nun ya kan abdan syakur hmm. abdan syakur boleh tidak nama seperti itu boleh ya kan? bukan makruh, bukan haram boleh seperti nama Here, aku nabang, syukur, mas'ab, aku adham. An-Nabi Hamzahan al-Amas, An-Nabi Salih, An-Nabi Uriratalahanhu, An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, An-Nahu kala, Lama khalakallahu khalqa kataba fi kitabihi, wawwa yaktufu ala nafsihi, wawwa wadu'un indahu ala al-arshi, inna rahmati taglibu wadubi. Terus dari, dari, dari abu Terus dari abu Raza Al-Anhu bahwasanya Rasulullah Sallam mengatakan Tatkala Allah menciptakan ciptaannya Allah menulis dalam kitabnya bahwa yab tubuh Al-Anfsihi Allah mewajibkan pada dirinya menulis pada dirinya Jadi di sini adalah nafas Perhatikan isbat bahwasanya Allah memiliki jiwa sebagaimana Rasulullah tetapkan dan sebagaimana Allah sendiri menetapkannya dalam wahyu yang telah kita baca tadi. Taklamu maafio nafsi, walaaklamu maafio nafsiq. Wujudilukumullahu nafsa. Penetapan Allah juga sama dengan penetapannya Nabi saw. Penetapan Nabi sama dengan penetapannya Allah. Bahawasanya Allah memiliki nafsu, memiliki jiwa. Kita juga punya jiwa jiwa tapi jiwa kita berbeza dengan jiwanya Allah tak serupa cuma sama nama namanya saja juga Allah memiliki sifat Filiyah yaitu kola kola sifat filiyah itu berbapa menciptakan memiliki sifat menulis wa waduun indahu yani Kitab tadi yang telah ditulis oleh Allah di dalamnya, waduun indah di sisinya, diletakkan di sisinya. Berarti Allah memiliki sifat indiyah. sifat di disi, sisi. Nak um? Memiliki sifat di sisi dan di sisi Allah adalah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wataala. Memiliki sifat apa? Indiyah. sifat di sisi. Ya kan? Di sisi kita, di sisi kalian, di sisi mereka. Semuanya adalah di sisi, tapi di sisi Allah beda dengan di sisi yang ada pada hambanya. Secara sebenarnya Allah memiliki sifat di sisi India ya, bersarabnya. Indah ini loh. Paham? Haydar? Haywa. Nah, Rizky. Mana? Entah Mana? Nah, mana Eh, ya. tarik. Pastikan. Jadi wah wah tuun indahku. Kitab tadi diletakkan di sisinya. al Alars di atas alars. Inna rahmati apa tulisannya tadi? Inna rahmati taklibu gaudabi. Inilah yang ditulis oleh Allah SWT. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Sesungguhnya rahmat itu kata Allah Mengalahkan kemaranku Ini adalah kabar dari Nabi kita S.A.W Beliau lah orang yang paling tahu Tentang apa yang terkait Dengan hak-haknya Allah Di antaranya adalah Allah memiliki sifat-sifat Yang Allah kabarkan Dalam Al-Quran dan juga Rasulullah kabarkan dalam hadis beliau Inna rahmati Bahasanya Allah memiliki rahmat Dan rahmatnya adalah memenangkan kemarahannya mengalahkan kemarahannya melagi kemarahan juga. Ini semuanya adalah kabar dari Nabi-nya sallallahu alaihi wasallam beliau orang yang paling tahu tentang apa yang terkait dengan hak-haknya Allah berkat sifat-sifat dan nama-nama dan perbuatan-perbuatannya. Dia tadi banget cemburuan. Dan ada sifat kecintaan. Nah, dari sisi ini mana yang paling tinggi dari makhluk ini? Apakah Kitab itu atau ke ars, nah ini juga permasalahan yang dibicarakan Alul -il Ilm. Wawwadu un indaw al, -al Kita lihat adalah makhluknya. Lalu kalau kalau kalau kata bab kita biwawajtubu al anapsi wawwadu wa un indawadu wahwali kembali kepada kitab tadi. Wadu'un adalah diletakkan di sisinya. Al ars. Apakah lebih tinggi kitabnya daripada arsnya? Nah, ini yang perlu dibicarakan. Tapi kita telah kenal sejak awal dan dahulu bahasanya makhluk Allah yang paling terdekat adalah ars. Wahwah ha? alar ars wahwahin -al -wa -wa wahwah wahbatun -wa -wa indoh alar ars. Seberapa besar kitabnya kita enggak mengetahui karena ada kabar kita cuma mendapatkan tentang pengkabaran bahwasanya Allah memiliki kitab tadi ditulis di dalamnya dan dialah yang juga yang meliputi pada dirinya apa yang terserda dirinya maksud saya bahwasanya rahmatnya Allah mengalahkan kemarahannya ini semuanya perhatikan ya ikhwah isbat penetapan sifat-sifat bagi Allah azza yang tertera dalam hadisnya Abu Raudal Anwudi di sini. Jadi sebagaimana telah lewat kita tetapkan sesuai dengan lafadznya seperti ini. Tak boleh kita ta'wil kepada makna yang lain tanpa dalil. Kait <tuh> di antara hasil tadi sebab di sisi. Fargahta Sayyid Ben Basrah rahimallahu taala sura wa hakadha qala subhanahu kataba ala nafsihi rahmah. Ha. Wa kadadan perhatikan seperti ini juga dalam firman Allah yang lain kata Allah kata rabbukum rabb kalian telah menulis telah mewajibkan pada dirinya ar-rahmah. Wa yaktubhu ahadun, dialah Allah yang telah menulis, tidak ada seorang pun yang menulisnya. Wa katabala nafsir rahmah fadlan minhu wa ihsanan wa wajudan wa karaman. Dan Allah menolak, Allah pada dirinya rahmah. Murni keutamaan dari Allah dan murni kebaikan dan kedermawahannya dan kemuliaannya. Yang diberikan kepada dan dikaruniakan kepada hambanya. Mananya tidak ada seorang pun yang memaksa Allah, merintah Allah supaya menulis rahmat pada dirinya. Murni karunia dari Allah, murni sifat kebaikan dari Allah, murni perbuatan yang baik bagi Allah. Juz wa karam yang sama? Terma. Wakarahka ala nafsi nasra ibadil mu'minin dan perhatikan. Seperti ini juga Allah mewajibkan pada dirinya. Tak ada seorang pun yang mewajibkan atas Allah. Tapi dialah Allah yang mewajibkan pada datnya sendiri. Apa diwajibkan? <tuh> Nasroh ibadi membela hamba-hambanya yang beriman. Nah, itu pokok utamaan alul iman dengan iman yang benar. Senantiasa dibela oleh Allah Subhanahuwataala di dunianya dan di akhiratnya. Wajah Khalil Jannah Timan lagi Yahubit Tauhid Allah memberikan hak pada dirinya untuk memasukkan ke dalam surga bagi siapa yang berjumpa dengan Allah dengan membawa at Tauhid dan tahu telah kita lewati Tauhid pembagiannya jadi tiga yang perlu dimurnikan perlu diwujudkan Tauhid Darububiyyah apa mananya Tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah enggak punya seputu dalam semua perbuatannya. Allah enggak punya saingan dalam semua perbuatannya. Allah tidak ada seorang pun yang memaksa dalam semua perbuatannya itu namanya apa? memurnikan tauhid ar-rububiyah. Ada pun manusia banyak memikirkan saingan dengan perbuatan Allah seperti seorang yang mau sembuh disaingi dengan apa? bukan murni Allah yang menjemput. tapi apa? minta kepada selain Allah dikiranya bahwasannya Allah mampu menyembuhkan nah itu minta pertolongan kepada selain Allah kepada dukun dan perkara itu khusus Allah yang memiliki pertolongan tersebut Allah yang punya hak untuk menentukan hukum disaingi oleh para anggota dewan membuat hukum dari selain hukum Allah SWT itu namanya apa? saingan dalam ketentuan pembuatan syarih segera. Dengan apa tauhid ar-rububiyah yang harus dimurnikan. Maka barang siapa yang bersyah dengan Allah dengan tauhid diberikan hak oleh Allah untuk masuk surga haqqan. Ala nafsinasra ibadil mukminin wa itqalal jannati liman laqiyahu bitauhid wal iman. Bagi siapa yang ketemu dengan Allah dengan membawa tauhid jadi iman, iman yang benar, taat yang benar, taatnya dibagi menjadi tiga bagian. Pertama rububiyyah, kedua al-ululiyah. Ya, kita harus memurnikan semua perbuatan kita hanyalah untuk Allah. Perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan badan kita murni. Kita khususkan hanyalah untuk Allah. Di antaranya menyembelih, di antaranya berdoa, di antaranya abah sholat sujud, tawaf, dan yang semisalnya khusus hanyalah untuk Allah bukan tawab untuk yang dikubur bukan doa kita berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang itu khusus bagi Allah yang harus menerima doa tersebut dan mengabulkannya nah. demikian juga iman kita iman yang benar dan iman ini tidak akan mencukul dengan adanya kekufuran. iman tidak akan benar mencukul dengan adanya kekuburan digandang iman dengan kubur Yakni kufur dengan apa yang Allah perintah untuk dikufuri dan iman dengan apa yang Allah untuk perintah untuk di, diimani. Wa majyuk min bilai, wa majyak fur bi wa yukmin bilai. Barulah siapa yang kufur dengan togut dan beriman dengan Allah berarti iman dengan Allah adalah sempurna ketika apa diiringi dengan kufur dengan togut. Harus bukan kok iman dengan togut juga iman dengan Allah. Ini adalah dibikin saingan dalam keimanan. Allah dibikin saingan dalam ke Keimanannya seorang yang bawa saingan Iman dengan Tuhan juga iman dengan Allah Maka imannya Ganda, fatal Tidak diterima Nah ini yang harus dipahami nah, Sekarang banyak manusia yang mengklaim Mereka mukmin, tapi apa? Dibikin saingan dalam keimanan mereka Iman dengan demokrasi Iman dengan nasionalis Nasionalis memiliki iman dengan dan yang lainnya iman dengan adat istiadat juga iman dengan Allah padahal perkara yang berbenturan 100% 180 derajat berbenturan hmm. maka itu berarti kan Asy' nasrul ibadil mu'minin wataqal zanna tilmun laki yau bitorah goliman kulu dalikamin fadli seluruh itu, seluruh itu adalah dari murni kekaruniaan Allah dan eksannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka di sini berjaga kan jaya bahwa bukan sembarangan orang itu mengklaim sebagai seorang yang beriman kadang batal tidak terasa imannya, batal terusnya enggak terasa. Nah. Nah, kalau itu perlu diperhatikan haji umroh, sadako bikin masjid bikin madrasah nah, sedekah dan yang lainnya ternyata apa? batal semuanya, jadi apa? tidak berarti <tuh> soal ya kan? alkitab itu minasifatil fi'liyyah ini pertanyaannya dari muridnya Sheikh Alkitabah yang tertera dalam resit tadi itu Apakah termasuk dari sifat-sifat fi'liyahnya Allah Apa sifat fi'liyah? Sifat fi'liyah terkait dengan masyianya Siap di sini Aljawabun na'am Alkitabah adalah termasuk sifat fi'liyahnya Allah Lama khulakol khulkatabah fikitabihi Berarti di sini apa? Sifat fi'linya, lama kholakol kholpa takkala Allah menciptakan ciptaannya Allah menulis dalam kitabnya. Berarti apa? Diciptakan, ditulisnya adalah, takkala menciptakan ciptaannya. Ngapun? Berarti sifat fi'linya, fi'linya, sumas tawa ala ars, kemudian beristiwa di atas arsnya. Nah. Seperti itu. Maka dikatakan, nam, iya. Al-kitab sifat fi'liyah. Kal khalaq wal seperti al khalaq wal -ri rizq. memberi rezeki. Allah mausufun bi annahu yarzuku. Memiliki sifat rezeki. Juga namanya Razzaq. Banyak pemberi rezeki. Mausufun bi annahu durrizq memiliki rezeki. Mausufun birrizq disebut dengan sifat rezeki. Demikian juga Allah, sang pencipta, kaulik sang pencipta, maka memiliki sifat ciptaan. Ciptaan termasuk perbuatan Allah, memberi rezeki termasuk perbuatan Allah. Nama dan sifat sifatnya. Al-Qaidah itu berdasarkan ini Qaidah. Al-Qaidah ini suatu patokan yang dijadikan landasan untuk berbicara tentang masalah asma semahal sifat. Kullumaytallahu bilmasya yusamasyfatifiklin. Seluruh apa yang berhubungan dengan masya dengan kehendaknya Allah maka dinamai sifat perbuatan. Semua yang berhubungan dengan perbuatan Allah dinamai sifat perbuatan, sifat fiklia. Seperti Lama ha? kalau kalau kata bab ini jadi Allah memiliki keinginan untuk menulis dalam kitabnya kapan lama, tatkala menciptakan ciptaannya. Berarti masya atau apa? Ketika adanya kehendak. Boleh katalah aku bingung dari keisme masih fakir dzat. Jangan apa-apa yang berhubungan berkaitan dengan selain masya maka dinamai dengan sifat dat apa sifat dat? sifat yang tidak terkait dengan dulunya punya sekarang gak punya, dulu punya sekarang gak punya, terus dulu gak punya sekarang punya, tidak itu namanya sifat dat, senantiasa Allah itu bersifat dengan sifat tersebut tak pernah terkosongkan datnya Allah dari sifat tersebut itu namanya sifat dat maka seperti sifat wujud. Allah memiliki wujud, wujud ini tak pernah terlepaskan dari Allah, enggak pernah kemudian Allah itu tidak ada kemudian ada. Senantiasa ada. Tak pernah tidak ada, tidak sedang tidak ada dan tidak akan tidak ada senantiasa ada. Seperti pendengaran, tak pernah tidak mendengar. Dan tidak sedang tidak mendengar dan tidak akan tidak mendengar tapi senantiasa memiliki pendengaran, pendengarannya adalah la kan faqu tak pernah terpisahkan dari datnya, itu namanya apa sifat dat ini pendengaran wal bashar juga penglihatan wal ilm juga ilmu ya kan wa nahwidda an yusmida dengan itu dikatakan sifatun dzatiyatun wal khalqu wa rizqu wa tadbir wal ihya' wa limatatu wa inzalu al وَنُوْزُلِلْ وَلِسْتِوَا كُلُوَا صِفَاتُ فِيْلِنْ تَقُنُوا بِالْمَسْيَا وَلِخْتِيَارِ Sedangkan khalak ciptaan, rezeki, tadbir pengaturan. Al-Ihya menghidupkan, alimata mematikan, injur al-matar menurunkan hujan dan yang semisal dengan itu, turun dan istiwa seluruhnya adalah sifat-sifat perbuatan keberadaannya dengan kerendaknya Allah dan ikhtiarnya Allah. Apa nah, nah. pun? Kemudian jelaskan lebih luas lagi bahaya apa itu sifat. Ia telah kuatlah sifat tu datin, wah Tapi pada sebagian bagian sifat, bisa diungkapkan padanya sifat dat dan sifat fiil. Seperti sama, pendengaran adalah sifat dat. Tapi mendengarkan apa yang dengarkan dari mas muat ini adalah sifat fiilin. Allah mendengarkan ucapan kita ini. Sekarang. Nah, Bapak. Kemarin karena kita belum ngomong seperti ini maka enggak terkait dengan pendengaran Allah. Apa nah, minta mau sifat fi'lin. Ya, loh. Mendengarkan ucapannya hambanya nya di zaman dahulu sama sekarang ini beda tentang waktunya maka sifat fi' fi'lin. Sifat perbuatan. Apa nah, menurut? mendengarkan ajakannya Quresh mendengarkan ajakannya Kufar Fir'aun mendengarkan ajakannya ya kan semua Allah mendengarkan pujiannya orang-orang mukmin di zaman itu sampai sekarang sifat fi'lim kenapa? karena terkait dengan kehendaknya Allah dengan apa? ikhtiarnya Allah subhanahu wa ta'ala itu namanya apa? sifat dat juga kadang sifat apa? fi? Lil. Fiil. Dan istilah sifat fiil melulu, enggak ada sifat dat. Kenapa? Karena terkait dengan ikhtiarnya Allah Subhanahuwataala. Abu Mimi. Nah, karena dulunya tidak beristiwa, kemudian beristiwa. Kenapa? Karena tabirnya pakai tum alal. Aspore, nah, dulunya enggak beristiwa. Ah. Kemudian beristiwa di atas ars. Berarti dulunya tidak beristiwa. Seperti sumawah. Lama kolakol koko katabah. Dulunya tidak menulis. Kemudian menulis. Maka sifat fiil mur, murni. Nah. Mau menulis di sini? Kamu langsunglah ya. Kamu langsunglah ya. Dikatakan bapa tu sifat dan sifat-sifat Allah itu bisa diungkapkan padanya sifat dat dan sifat fiil lianna mulazimatun lidat. Kenapa dikatakan sifat dat? Karena mulazima. Mulazima bapak senantiasa ada bersama dat, enggak pernah dat itu terkosongan dari sifat-sifat itu seperti ilm. Allah enggak pernah bodoh. Makna sifat bagi Allah, Allah tak pernah bodoh dan tidak sedang bodoh dan tidak akan bodoh selama-lamanya. Sifat-sifat sifat yang senantiasa melazimi dadnya Allah. Allah tak pernah tuli, tak sedang tuli dan tak akan tuli. Allah maha mendengar, berarti memiliki sifat apa? Pendengaran senantiasa, tak senantiasa. Allah tak pernah buta dan tidak sedang buta dan tak akan buta memiliki sifat apa, Pak? Pasor, Pengli, penglihatan. Apa? Ah, Bang, Umar Rizki. Baik, Muslim, Bang. Mana depan? Mana Tomrani? Itu Semerana Baik, perhatikan itu. Baik. Walianna takunu bil masi'a wal ikhtiyarkan kalam. Ah. Walianna takunu bil ma'isha bil masi'a wal ikhtiyarkan kalam. Al kalam sifat dat dan sifat fiil. Al kalam berlaku sifat apa? Dar musi. Hah? Eh? Sifat dat dan sifat fiil. Jawabannya al kalam, kalam bagi Allah itu sifat dat dan sifat fiil. Mananya, Pak? Allah tak pernah bisu, tidak sedang bisu dan enggak akan bisu selama-lamanya selamanya. Adapun sifat fiil tentang kalam, enggak ada sifat fiil lah, Pak berbicara kapan berkehendak berbicara dengan Al-Quran sebelumnya berbicara dengan At-Taurat sebelumnya berbicara dengan kitab-kitab kitab yang yang lain ngomong kepada Adam lebih dulu lebih kepada Nabi Muhammad ngomong kepada Iblis lebih dulu lebih kepada ha? nabi-nabinya dan yang lainnya berarti apa? kalam sifat dan sifat Fi'il. Maka dikatakan al-Kalam sifat dat, wahatul wa Kalam sifat fi'ilia. Afrod-afrodnya, fardun-fardun tentang Kalam ini sifat apa sifat fi-fi'ilia. Alhamdulillah. Kalam dengan Jabur, Kalam dengan Injil, Kalam dengan Al-Quran berjawab tu. Maka kata sifat fi-fi'ilia. Pemaham? Nah, ayo. Nah. Mengharuman kamar itu adalah kalamnya Allah. Sebelumnya tidak diharamkan berarti sifat fi'liyah. Fi ah. Baik. Ini gampang. bilang la ya ja'lu mutakalliman idza sa'a. wa ta'ala maksud Allah adalah senang saya berbicara jika Allah menghendaki. Hadi seperti kalam dan misalnya nanti dikatakan sifat dzat min adil haythiy sisi ini dikatakan sifat dzat dan dari sifat kapan berbicara sifat fiil kenapa karena terkait dengan kehendak Allah la bil ijbar bukan dengan pemaksaan Apa Abdul Kurnen? He? Apa? Sifat dzat kadang juga sifat fiil. Seperti enggak? Kala. Apa makna sifat berat tentang kalamnya Allah? Ayo, gimana saya jelaskan? Allah memiliki kalam sifat berat baginya kenapa? Kenapa? Allah tidak pernah bisu. Tidak sedang bisu. Dan tidak akan bisu. Berarti tak pernah Allah itu terkosongkan dari sifat kalamnya. Sifat dan Adapun kapan berbicara dengan siapa dia berbicara ini terkait dengan Kehendaknya Allah Maka dikatakan sifat filia. Nak um? Ya, ayo. Nak um lo? Gimana? Paham kamu sahabat ramad? Paham? Apa sifat darah tadi? Apa masifat darah? Eh, Pakatmas Dodi, Pak Dodi, apa orangnya? Apa mananya? Apa mana sifat darah bagi Allah? Tak pernah terlepasan dari sifat tersebut seperti pasor penglihatan. Pernah kalau buta? Enggak pernah. Sedangkan kalau buta, tidak. Akan akan buta? Tidak bererti tidak pernah terlepas dari sifat penglihatan. Sama pendengaran sifat baju Allah. sifat apa sifat? Tidak. Nabi pernahkah Allah tuli? Tidak. Sedang? Tidak. Akan tuli? Tidak. Berarti tak pernah terlepas dari sifat pen pendengaran. Berarti apa sifat? Tidak. Cuma mendengarkan ucapan kita sekarang berbeza dengan uca mendengarkan ucapan waktu kita, kita besok insyaallah Paham tak? Mendengarkan semuanya itu zaman dulu. Dengan iblis sekarang. Ya? Duh, beda apa? Apa? Siapa sifat fi? Fi'liya. Paham panas tadi? Hah? Masak tidak paham? Paham. Lepas. Gampang. Ya no? Baik. Gimana Adin? Apa bom? Hah? Nah, itu namanya apa? Perbedaan antara sifat dar dan sifat fi'il. Kadang sifat dar juga disebut dengan sifat fi. Fi'il terkait dalam masalah ekhtiarnya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah dikatakan Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Apa kalau pernah kosong dari rezeki? Tidak. Sedang enggak akan, enggak akan kok kosong. Tapi memberi memberi rezeki kepada kita sekarang ini beda waktunya dengan memberi rezeki kepada kita besok insyaallah. Insya iya toh? Beda waktunya dengan rezeki sekarang ini dan ke kemarin berarti terkait dengan waktu, dengan waktu, waktu. kehendaknya Allah. Kemarin tadi berrezeki, telah kita lewati. Ya kan? Berapa banyak yang kita dapatkan rezeki satu hari kemarin? Enggak terhitung. Berapa Berapanya dari pagi sampai sekarang enggak ter enggak terhitung. Ini beda waktu terkait dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Pak dikatakan apa? Sifat-Nya Filiyat terkait dalam masalah ini. Adapun rezeki bagi Allah. Tak pernah Allah terkosong dari sifat ri rizm. Ha? Mampu itu, Sudah. Gampang sekali. Baik. Ini yang diperbahasanya. Kadang sifat dat juga diungkapkan padanya sifat fiil. Fi paham tuan-tuan? Baik. Baik. InsyaAllah kalau sudah paham. Kita cukup. Kita tutup sampai di saja dulu. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Hello